Varmt välkomna hit till Cinemateket och vår samtalsserie, Studio på Cinemateket. Lova Hagerfors heter jag och är programchef här på Cinemateket. Och vi är verkligen jätteglada över att vår säsongens första gäst är Gita Nörby, en av Danmarks allra största skådespelare. Vi är också väldigt glada över att välkomna Roger Wilson som vårens samtalsledare under de här samtalen som sker en gång i månaden här i filmhuset. Och innan vi sätter igång nu ska jag bara passa på att rekommendera också att nästa helg så har vi en helg vi kallar Länge leve filmen som kommer pågå fredag till söndag. Och då visar vi en rad nyrestorerade filmer från Filminstitutets arkiv. Eh, nu så lämnar jag bara över ordet till kvällens samtalsledare, Roger Wilson. Ja, alltså om man bara tittar lite på lite statistik när det gäller Gita Nörby så blir det genast extremt imponerande. Hon har gjort mer än 130 roller på film och tv. Hennes första film hade premiär 1956 och hennes nästa biopremiär den kommer till hösten. Hon är förstås legendarisk i sitt hemland Danmark men hon är också en av de där danska importerna till Sverige som vi är allra mest nöjda med i till exempel filmer som Freud flyttar hemifrån. Och det syns väl också på hemma på prishyllan, antar jag, hemma hos Gita. Där det bland annat trängs fyra bodelpriser, fyra robotpriser och två guldbaggar. För bland annat då dansen med Regitze och Hamsun. Och som har gjort alla de här tv-serien också. Från Matador till Riket till Örnen. Så det är med stor glädje jag hälsar Gita Nöb. Välkommen hit. Tack. Ja, vi är så glada också att du liksom har skolkat lite från jobbet för att vara här, eller hur? Ja, jo, um, jo. det har jag. Du är mitt uppe i repetitionerna av Fanny och Alexander. Ja, precis. Vad gör du för roll där då? Vad? Vad gör du för roll där? Ja, vad tror du? Ja, matriarken tror jag. Det är ju nog inte Fanny. <laughs> Nej, det är farmor, mm. ja, mm. det, det. Hur långt har du kommit med det? Ja... På tankeveken tror jag man kan säga. Vi har premiär första april. Så, och du säger Jamen, nej så snabbt. Jag och så blir jag så orolig därför. Jag tycker det är så förfärligt. Jag tänker att tiden är bra. här Så jag ska inte ha premiär just nu. Men, men i alla fall, de tror första april. Mm -hmm. Men de har inte riktigt gjort upp det med det än. Eh, om vi börjar allra, allra, allra först från början oj, så, oj, oj. så kommer du ju från, fast vi går ganska snabbt framåt, ja, ja, eh, så kommer du från ett musikerhem. Din pappa var kammarsångare, mamma musiker. Ja. När bestämde du dig för att bli skådespelare då? Ja, <clears throat> när man äh, har ett bandomshem som är fulla av musik och vi, mitt bandomshem ligger i nyhamn. Och det är ju ganska bredvid det kungliga teater. Vad min pappa var. Och eh, jag tänkte att världen inte var större än Nyhamn. Och det kungliga lite Astral. Och så en krinsen och Daltära. Det var nog världen för mig. Och eh, självklart eh, skulle jag tillhöra teater. Jag menar, det, det, det. Men eh, så tänkte jag att det här... Det går nog inte om jag inte har det som en hemlighet. Och därför när någon frågade mig, vad ska du, vad ska du bli, ska du bli skådespelare? Nej, så sa jag, ska bli, jag vill väldigt gärna känna en elefant. Så därför ska jag vara dyrapassa i zoologisk trädgård. Eller kock. Så jag berättade faktiskt mm, helst inte att jag skulle bli skådespelare. För när man pratar om den dröm man har- så kanske blir det ingenting. Och det hade jag en liten tanke om. Så därför var jag blyg om att säga att jag ville till teater. Men när jag så plötsligt sa till min pappa som var, älskade mig mycket högt. Jag var till alla titel till opera, ballet och allt. Så jag, nu kan jag säga till dig att jag vill gärna vara skådespelare. Vill du hjälpa mig? Nej, sa han. Det Ja, men vill du inte bara säga hur man gör? Kan, kan man, nej. Ja, men nu har du ju... Du har ju gett mig handen så många gånger. Så lite när jag går med dig på teater. Var, varför vill ja, men jag vill inte hjälpa dig. Jag vill inte hjälpa dig. Jag vill inte. Nej, min pappa sa aldrig nej till mig. Men, men här gjorde han det. Och så sa han, vet du vad? Om du vill den vägen, då ska du gå den själv. Och du ska inte tacka någon och då heller inte pipa eller skrika på någon. Så det är din väg och färdig. No, men så var det ju så det och så gick jag vägen. Ja. Mm. Du gick eh, men du började ganska fint väl får man väl säga eftersom du gick i elevskolan på De Kongle. Vad är fint? Ja, det tycker jag. Det var så ja, här. men det var den enda som fanns. Aha. <laughs> så jag, jo, jag tror det var in i Odense också på Fyn. Men det var ju lite långt för mig i Nyhamn. Så det hade jag inte i tanken. Jag, mm. jag tänkte det bara vara det kungliga. Ja. Mm. Så därför var det så väldigt naturligt att, att det var där. Och um, jag tror aldrig de hade, de hade inte sett någon som var så ung som jag. Inte jag var särskilt ung, men jag såg så dum och ung ut. Så att de tänkte, nej, det här det får, det får vi så ha. Det, ja. <laughs> Ett barn. Ja. Men det gick bra ändå? Ja. Trots att du så ung ut? Ja. Ja. ja. Hur började du med film då? För det ja, men det var det precis detsamma. Därför att det stod i tidningen. Äm, är en, en, där man söker på nordisk film. Sökte man en ung flicka till en film. Jag tänkte, ja, det är jag. Det är jag och jag, ähm, min pappa och mamma var inte hemma. Så jag fick inte gå ensam till ett filmstudio, för det där vet man ju aldrig vad som pågår. Och ähm, så jag gick med en med våra goda vänner och jag kom ut och det var Erik Belling som var ähm, regissör på den tiden och Han såg helt förskräckt på mig och jag såg på honom och så började vi provfilma mig. Och så fick jag inte rollen. Men efter år har han sagt, vi använder ju inte barn för barn, skolan. Du såg så ung ut, vi kunde ju inte ha det. Nej, nej det, det, det gick inte. Så det därför det började så. Mm. Inte alltså. Hur gjorde du för att se äldre ut då, så du sen fick spela teater? Och, och, ja, och... Nej, men det gjorde jag inte länge. Nej, nej jag såg inte äldre ut. Nej. Det gjorde jag. Jag blev vidare så ung. Utanför. Så det, det var min, mitt öde. Ja. Men du började med film redan när du gick på elevskolan? Nej, för det fick man inte på den tiden. Men i all hemlighet gjorde jag någonting. Och det var, på den tiden kom Disney med Lady av Vakabonden. Lady of, vad Ja. Och eh, man fick inte göra någonting när man gick de två år på elevskolan som jag har gått. Men jag tänkte, nej, det är ingen då upptäcker. Därför att äh, lady hon sitter och bara säger, hm Mm. <här> <här> och, och ja, så det gjorde jag. Ja. Men annars började jag först efter elevskolan. Ja. Och när du då spelade teater på Dukongli helt enkelt. Ja, ja, ja. ja. Och du gjorde ju inte lite film heller. Alltså tittar man på de där åren på slutet av 50-talet och början av 60-talet så är det ju hur mycket som helst. Ja, jag gjorde väl en 4, 5, 6 film om året kan inte Ja, tänka. något sånt, ja. Ja, ja. ja det var hårt jobb, jag menar. Men det var ju... Va Ja men det var vanligt, jag filmade på morgonen, gick till repetition från 12 till 4, Var ute på filmen igen, spelade på kvällen och ofta var det också natttakning Det var bara världens liv Men sov du aldrig? Jo det har jag gjort, faktiskt. jag minns Jo, men jag gick ju aldrig på krok och sånt. Du hade ju inte tid till det, det gjorde ju alla de andra. Men jag skulle ju upp igen klockan fem, så det gick ju inte. Så jag fick ju sova det lite på natten. Vad var det för sorts filmer du började med då? Jag började med en film som heter Ong Och jag. Ja, nu er den jo så uskyldig, som hun kan hende til Men på den tiden var det noget med en, hvad heter det, en brøstholder, som var gömt bakom en kutte i, i sofaen. Så det var, så det var, lidt, den, den var, det var en stor succes. Jeg vet ikke, den var ganske sød, tror jeg. Ja, det var den første film i Danmark, som blev gjort på location. Bare. Det var ingen studie, men det var location alt. Ja, Med Fritz Helmut och jag. Men, men, ähm, ähm, men du gjorde också en hel del så komedier, kan man väl säga. Ja, ja. Det var ja, inte, ja. inte bara ja. BHR bak i soffan. N utan nej, bara, nej, nej. Nej, nej, nej, nej. Nej, för jag tyckte att det var så hemskt härligt att, att göra film. Och så kom jag till att lära alla de härliga äh, folk som passa och Passau i hela den där äh, perioden i, i, i dansk film och jag visste att jag skulle skratta i tre månader och det var grunden, nog. jag var inte upptagen om det var politiskt korrekt manus eller om kvinnan var undertryckt eller vad det var, nej. Jag visste att jag skulle skratta och jag hade så härligt med alla de härliga komikerna. Det, det var mig nog. Mm. Jag tyckte det var fint. Mm. Jag tänkte att skulle titta på ett klipp från den där perioden. Ja, ja, ja, och det är nej. baronessan från bensintanken. Ja, tänker man hade haft pengar i den. Ja. Och Bensintanken betyder alltså bensinmacken på svenska ja, kan ja, man säga. Ja, all right. eh, från 1960, ett ja. år som du faktiskt bara gick upp fyra filmer med dig i. Eh, ett lite svagt år helt enkelt. Eh, och det är en ganska komplicerad handling. Eller Tycker du Ja, det? alltså det finns många förvecklingar. Det där spöket till exempel som ja, dyker upp efter halva. Men, men du vet ju att den, den som, är, som är ond är mörkhåret. Ja. Och de som är goda är ljusa. Nästan. Det fattar inte jag. Nej. <här> Nej. <här> <här> men en... Den påminner lite om en Hollywoodfilm som kom för tio år sedan, kanske som hette så: um, Som handlar om en vanlig tjej som det visar sig är en prinsessa i ett europeiskt land. Aha, ja. Och här är det ju en tjej som vuxit upp på en bensinmack, ja. eh, men som visar sig då vara barnbarn till baronessan från Rosenssten, ja. Till och med hennes oäkta barnbarn. Ja, ja, ja. Och när hennes son då dör, ja. så håller ju det här godset på att hamna i, i den, vad ska man säga? Milit Fel, Fel händer helt ah, enkelt, herre. den föraktade delen av ja. släkten. Så då måste hon leta upp ja. den här ja. eh, bensinmakttjejen. Vi kan väl se på det här klippet, det är du, där baronessan och du träffas första gången ja, helt fint, enkelt. Fint, ja. Det är Gita som kom och körande här i början. Ja, det är det. Också. Ja. Gjorde du din egna stans? Var det du som körde motorcykeln? Ah, Måste jag. Ska jag prata sanning eller vad? Ja, det tycker jag. Jaha? Ja. Ja, nej, det var inte jag. Mm. Kunde korta lilla stycken och jag utan motorcykeln? Nej. Säljklart var det inte jag. Mm. Nej. Det är en fantastisk film det här. den här. Men har allt. Som sagt, efter ett tag så kommer det också dyka upp ett spöke. Och sen blir du kär i den här... Fälsida av släkten. Ja. Men sen blev du till sist. Alltså, sen började ata sig med Dirk Pass. Ja visst. Mm. Jag det. Som gör en ganska nedtonad roll. Tyckte jag i den här filmen. Ja, ja men han är så underbar. I den här filmen. Mm. Därför han är nämligen. fullt använd. av äh, äh, Anneliese Reinberg Som gjorde den här filmen. Äh, det var så många som tyckte. Att Dirk var så underbar. Det är clown. Men alla utnyttjar honom så våldsomt. Men här är han, är han så väl suttat om, kärleksfullt och han är inte bara ett skratt. Han är också en man. Och han är vacker och han är fin. Jag tycker det är mycket, mycket fin att, att, det, är, att det finns också den sida man, vi har. Mm. Därför är vi så vana vid att han bara skrattar högt. Men han var, han var ju mycket annorlunda också. Så här. Men alla vill ju ha det. Det var ett stora skratt. Som mm, mm. Ja. Men du arbetade med honom i flera mycket, filmer. Mycket, ja. Ja. jag kände honom väldigt bra. Ja. Det kommer ju en, en film om det också i Danmark. Och jag, jag sökte kolla innan om det fanns en Gita Nörby. Någon som spelar Gita Nörby i den filmen. Men ja, du vet inte. Nej, jag vet inte. Nej. nej, men jag har lite ångst för att se en film. Om en människa som han kände så väl. Men eh, jag vet ingenting om filmen. Och eh, jag försöker inte ha fördomar. Mm. Mm. Det kan vara svårt ibland. Hur minns du själv den här hektiska perioden slutet av 50-talet? Eller slutet av 50-talet, början av 60-talet? Alltså, du måste ju varit som en... Han du stannar upp och tänkte överhuvudtaget. Eller slöt bara på? Ja. ja, det tror jag. Nej, jag, jag tänkte inte särskilt mycket. Jag jobbade bara och tyckte att livet var härligt och att allt var skojt. Nej, jag tror inte jag var den tänksomme typen. Nej, det var jag inte. Det kom senare. Mm. Ja. Vad var det du, du gillar med filminspelningar då? I, i en, det finns två intervjuböcker med dig. Den ena levande bild och så pratade du lite grann om den här intensiva uh, sammanhållningen. Ja, finnas. men det är därför jag har alltid tyckt om att hela den tekniska delen, inte därför att jag är fotograf eller på någon mån har någon utbildning, men det har alltid intresserat mig för jag var liten, att jag gick aldrig väck från sättet, från dekoren. Eller jag, jag har alltid blivit där, därför att så uppfattar jag hur fotografen jobbar. Och ljuten och ljus. Och jag tycker att det är... Jag, jag går aldrig ut. Därför jag klipper inte av min... Ja, man kan säga min egen koncentration. Om nu att man gör hela scenen färdig. Så jag tycker inte jag ska gå väck från sättet jag blir där. Mm. Och så har jag ju fått ett... Um, jag ska ju fråga fotografen va, va, vad är det nu du gör eller... Ljus eller ljud? Hur eller gör man det? Eller jag såg så stor kamera där. Jaha. Men det ena med det andra som man som skådespelare är förberedd på. Vad det ska komma för jag har varit med i hela upps uppsättningen av det bild som, som nu ska börjas på. Och det tycker jag alltid har varit så spännande. Jag älskar det. Och så finns det ju ingenting så underbart som en filmfamilj. För vi är ju en familj, men det dröjer bara två eller tre månader. Och så den klippt väck, så existerar den inte mer. Men när den existerar så har man nästan mer knyttet till filmfamiljen än man är till sin egen familj. Och det kostar ju kilsmissar och sånt. Ja, det har en pris. Men det är så där. Och därför är det ju, vi är ju så omöjliga att vara tillsammans med skådespelare. Det går ju inte. Vi kommer ju aldrig hem. Eller vi, nej, N när andra äter mitten så alltså går vi. Nej, det går inte. Mm. Men, men det blev lite också, kan man se det, som en, som en sorts skola också, tänker jag. Att om du vet vad ett visst objektiv gör med ha. bilden så vet du ha. också precis hur du ska spela. Ja, jag. precis. Det gör jag. Mm. Men jag, jag, jag har alltid tyckt det var intressant. Och jag, jag fattar inte varför alla inte tycker det. Men det, det, jag är egentligen ganska ensam på det sättet. Mm. Men jag tycker det är så mycket intressant att se hur man bygger upp ett bild. Hur man gör. Ja, det intresserar mig väldigt. För det är väl också den här, en väldigt stor skillnad mellan filmskådespeleriet och teaterskådespeleriet. Tänker jo, jag. jo, visst. Att växla det. mellan lägena. Helt. Det är olika medier kan man säga i alla fall. Det svåraste är självklart teater, därför där klarar du ut utan klippbord. Men du rullar en film varje kväll. Det är ju en helt annan sak än att man gör film. Små bitar så är det och klipparen, som gör filmen egentligen. Men det är ju en teknisk sak, så det tycker jag också är helt fint. Men det är ju någon, det är helt annorlunda att jobba på film och på teater. Det är Ja, det mm. mycket. Men har du koll på det redan från början, alltså uttrycket? För det, det händer ju ändå att man kan säga ibland att vissa skådespelare tar med sig teater- och skådespeleriet in i filmen också. Ibland är det väldigt bra, men ibland. Det, jag vet det ju faktiskt inte. Där jag inte kan se mig själv så vet jag det faktiskt inte. Mm. Men jag, jag, tror, jag tror inte jag var en som. Men jag vet, är det inte lit, någonting man säger om folk som är ännu äldre än jag? Om man kan tänka sig det. Jag, film, menar, det ju nästan, ja. Alltså, ja. jag menar, vi, vi, det finns ju skådespelare på mina år. Vi, vi, vi känner ju skillnaden mellan man står med kamera eller publik. Vad det är. Nej, jag, jag tycker att det är lite lit man säger mer än det är så. Mm. Mm. Ja. Mm. tänkte att Vi skulle hoppa framåt lite grann i tiden och prata om en annan film som visas här på Cinemateket också nu med dig. Ja. Mai, nu ska vi se om jag ska prata danska om. Maj och Charlie. Charli. Ja Maj och Charlie. Charli. Mm. Ja. Ja. Kom 1978, ja. och på svenska heter den kompisarna. Aha, ja. Ja. Men det är ju Vad är det för en film? Hur skulle du beskriva ja. den? Det är extremt det... framgångsrik i Danmark. Var ja. Det, det var, det, det, det, jag tittade ju inte varje dag på alla mina film. Så jag, jag, jag har den ju inte sån helt eh, säker på, på det här. Men jag kommer ihåg att den har... Och jag kan tänka mig att det den scenen som du visade Den har in, in, på den tiden i alla fall stark. Eller stark men, ja, känslafull scenen var en mamma och hennes son- Säkert har ett kärleksförhållande till varandra. Och eh, jag tycker att det, ja, det är ju ett väldigt farligt ämne. Och det är det också i filmen. Men jag tycker faktiskt att det är mycket fint gjort. Ja, det, det, det var en väldigt bra fotograf som jag tyckte om. Och, vi, eh, och också ljuset därför att om man nu klär av sig- det är ju så, så tråkigt. Om man inte har en bra fotograf så blir det ju så fult. Och det ska man ha en känsla för. Vad är det? Var någonstans är kameror? Vad gör vi här tillsammans? Så, så man kan ge efter och inte vara dum eller blyg. Eller, ja, passa sin situation. Det är det man ska. Men därför är det så bra att, att ha tekniker som man jobbar med. Och här, den del som spelade, han som spelade min son, mm. han var inte skådespelare. Mm. Så han tyckte, han ser väldigt, han är total riktigt att titta på. Mm. Men han är inte skådespelare, så han fattar ju inte helt vad det var som... Ja, nej, det plötsligt hade jag ingen töjp på den. Men äm, i alla fall, ja. ja. För filmen handlar ju om... Din son är ju huvudpersonen. Ja, ja, det, är hans, det. det är han som är mig helt ja, enkelt. Ja. Och Charlie det är, det är hans vänens kompis. En, precis, som går någon ungdomsvårdsskola eller ja, något liknande. Precis, ja, ja. Ja. Och du är ensamstående mamma ja, där helt ja. enkelt. Och när, du är helt rätt om vilken scen jag hade valt ut. Eh, och när vi kommer in då, då har ni varit på Tivoli- ja. eh, eh, med hans ja kan ska gå in i alla men det är i alla fall hans flickväns pappa ja, det som precis. stöter lite på dig helt plötsligt. Ja, ja, ja, ja. Och ni har blivit väldigt fulla allihopa ja. och du har, har haft ett litet, ska man säga, ett litet alltså du blev väldigt ledsen där och ja. rollfiguren när jag så här, jag är en ja. dålig mamma. Ja. Men men då kommer den här väldigt fina scenen tycker jag. Ja. <laughs> Men det är inte helt. Alltså jag läste inte riktigt filmen som att de har ett förhållande, mamman och sonen. Men det gör du. Ja, det mm. tror jag. Okay. Ja. Inte bevisst på det sätt, men eh, ja, i förtvivlan eller ensamheten eh, går hon, såvitt jag kan komma ihåg det, över en gräns eh, som hon inte ska. Ja, det är i alla fall vad jag mm. tror. Vad hände när filmen kom? Då blev folk upprörda över det ja, här? Ja, ja det, det gick fint. Mm. Ja. Det var som det skulle vara. Jo. De blev arga alltså? Nej, inte arga. Men den, den, nej, men den var fint gjort. Och, um, ja, nej, jag vet inte riktigt om man var arga. Nej. Ja, det ska ju så mycket till att göra folk arga. Mm. Vad ska det inte det? Oh. Inte alltid. Nej. Men, men det blev i alla fall en enorm publikframgång. Ja. Ja. Så var det i alla fall. Um, och jag tänkte på en sån här scen. Har du någon gång sagt nej till någonting? Alltså, har du någon gång blivit orolig eller brytt dig om vad andra skulle tänka? Eller när du gäller rollval? Ja jag, har, ja, jag gjorde en gång en film- som på dansk heter Rikki och män. Och det handlar, så vitt jag kommer ihåg, det många år sedan, men det handlar om en ensam flicka som har en hel del vänner bland män. Och hon tycker om att lyckas med dem, och de är väldigt snygga, flotta, fina. Och ger henne en liten flaska vin eller två. Och det tycker hon plötsligt är dumt. För det kan man ju inte betala huran på, på huslejen. Så därför förlanger hon pengar. Och så går vi ju strax över till att bli någonting helt annat än bara att ta emot vin, säger man. Men eh, där var jag på det tidspunkt var jag mycket för i en man som jag hemskt gärna ville bli gift med, och som jag också blev gift med. Och det var sången Dario Campeotto. Och hans familj är ju <laughs> italienare och katoliker. Och jag tänkte, nej, det går, det går, det går inte det här. Vad, vad gör jag? Och jag, jag ringte till Asa, till Lau Lauelsen som hade gjort filmen, och sa om jag inte kunde köpa det Därför jag ville jag brinna upp den. Ja, det var ju verkligen mycket, mycket dumt. Och det hände ju heller ingenting. Jag blev ju gift med Darjokampeater. Så där, men jag, jag tänkte att världen styrde samman mm. när jag spelade den där dumma fru. Och det gjorde den ju inte. Men ja, så jag gjorde det men jag hade mina stora mm. Och det är ju så barnsligt också. För det var ju mest för att du ville bli gift. ju? Ja, det var. Ja. Och katolik också. Ja, ja. precis. Ja. Så det, var, så det var ju inte för... För jag tänkte att även när du gjorde de här tidiga komedierna ja. på 60-talet så ja. kan jag tänka mig att en del kollegor kanske tyckte att det inte var fint nog. Visst, men de var ju så avundsjuka. Ja, för de var ju inte med. Hej på dig, det var klart. Mm. Vi hade det så, så ju vi, vi så här roligt. Du har hört första delen av samtalet med Gita Nörby på Cinematekets Actors Studio. Ladda ner andra delen via iTunes eller på vår hemsida. Där kan du även ta del av andra aktuella visningar och evenemang. Adressen är www.cinemateket.se